We'll see Packers, we watch them play, when they score touchdown, we shout to Ray, hey, we all have so much fun, we go Green Bay. Motion to the outside is Edgar Bennett, here's Brett looking to the end zone, Brett dancing around, Brett to the end zone, touchdown on the horizon. Ciao a tutti, nuova puntata di PFN la numero 36, credo. Io sono Salvatore Diabol con me Matteo Rubinato. Ciao Matteo. Ciao Salza, ciao a tutti. Eh dai, meglio del settimana scorsa, sicuramente. Ecco, eh, boia, eh, io non oso immaginare in che condizioni saremmo adesso dopo una sconfitta. Comunque abbiamo vinto 33-13, quindi neanche e di poco. Eh e bene, esatto. anche bene, quindi dai, sì, anche se. Ehm siamo 7-3 padrone del nostro destino primi nella division con il a pari merito possiamo dire con uh, i Vikings però abbiamo il tie breaker dalla nostra certo e lo vedo lo scontro diretto almeno fino all'ultima giornata ce lo avremo per cui insomma siamo ripartiti secondo te stiamo ripartendo allora diciamo che non abbiamo risolto i problemi ma possiamo dire che siamo in convalescenza sì possiamo dirlo perché ovviamente dire che tutto va bene sarebbe <ride> un po' troppo forse eh no e eh, però adesso insomma eh, diciamo che le premesse della prima domenica erano molto negative, ok, mm -hmm. visto anche poi il casino che era successo col discorso di Olivia Mann e eh, sembrava che tutti portassero di tutto for che della partita, sì che for che di vacchi, i vacchi si arrivava a cinque partite che vittorie consecutive. Poi su come si noi arrivata, vabbè, lasciamo lasciamo stare e noi eravamo arrivavamo da tre sconfitte consecutive, giocavamo al a Minnesota e quindi e invece la squadra è uscita per giocare, è uscita per giocare e una difesa possiamo dirla stratosferica. Mm -hmm. È un attacco diciamo sufficiente, perché veramente l'attacco può fare molto, ma molto di più, però dopo la partita che si è vinta 30-13, un Crosby superlativo mm. e e va, parliamone, insomma. Tra l'altro, e eh, per esempio, per analizzare la prestazione dell'attacco, io direi che è stato un attacco che ha vissuto sui big play e sulle giocate individuali, perché fondamentalmente Rogers, per esempio, ha avuto una percentuale di completi inferiore al 50%, che non è da lui ancora. E però ha fatto due tre lanci della Madonna, eh, quelli che solo lui sa fare, perché il lancio su Jones per il touchdown è stato un lancio della Madonna in scramble andando sulla destra, ricezione altrettanto della Madonna quindi quello lì è stato un big play e ho visto la grande prestazione di Lacey 100 yard con 22 corse quindi 4.5 di media anche lì però praticamente 3 quarti delle yard che ha guadagnato le ha guadagnate dopo il contatto quindi se le ha guadagnate lui a forza di spingere beh era quelle che mancavano prima però sinceramente quindi anche perché per il modo di correre di Lacey sappiamo che con modo abbastanza fisico, quindi cioè finno la settimana scorsa, cioè non è un Lessi ritornato anche lui, eh, perché abbiamo visto anche domenica che insomma, qualche problemino ce l'ha ancora. Mm. Però almeno un po' di confidence ce l'abbiamo lei dopo questa vittoria. Sì, e eh, in attacco possiamo dire grandi prestazioni di James Jones che è tornato ad essere il bersaglio preferito di Aaron Rodgers. Esatto. Non si sa perché eh, tutti sono impazziti con sta cosa qua del cappuccio e della felpa sotto l'armatura. Comunque eh, lui 12 target, 109 yard, Lesi 22 corse 100 yard, praticamente tipo il 70% delle yards in attacco l'hanno fatte loro due. 12 target, ero sapevo che sì. era così tanto asbel di nove target a cop con due ricezioni. E cosa sì. purtroppo è nota negativa della serata, sta hanno una serie di 4 5 6 partite dove sta ricevendo meno del 50% delle palle che gli vengono lanciate, ok? Quindi è una cosa che sicuramente si dovrà lavorare. E tra l'altro è il sesto in tutta la NFL per numero di drop commessi, che mi pare che eh... in stagione siano 6 ormai, più o meno. Diciamo che 1 e 3/4 clamorosi più 1 clamorosi di Jones anche domenica, eh. Sì, eh, Jones per lo meno si è fatto perdonare con uh, quei big play sul profondo. Adams non ha visto più i 21 target dell'altra volta, me ne ha visti molti di meno ed è stato usato per lo più come praticamente decoy perché mh, più delle volte si è cercato di diciamo vittimizzare il cornerback uh, dall'altra parte Newman, che è il vecchietto, cosa so, 34 anni, 58. E che no, più che più, a che più di eh. più, secondo me. E, e infatti è stato abbastanza vittimizzato soprattutto da Jones uh, su quel big play di 37 e da yard da Jeff Dennis. E da Jeff Dennis che lo ha fregato, in pratica ha fatto un completo di 50 yard pure senza ricevere il pallone e lì ci sarebbe da parlare di Jeff Dennis perché è stato messo in campo per 20 snap su 77 totali e insomma le difese lo temono, non so un cazzo da fare. Noi non lo usiamo come dovremmo, magari lo faremo prima o poi perché però so, dai, dai, comunque, eh, beh, comunque a parte che mancava Mongovri, mancava Brederys, quindi per per forza ho dovuto <ride> metterlo in campo. Ehm cioè, insomma, il devono cioè se proprio non si fidano di farlo giocare tutti gli snap, va devono creargli qualche gioco appunto per lui, perché comunque anche la velocità sia sul il, il gioco della de, dove c'è stato la pass interference c'è praticamente lasciato lì Terese Niuma poi è stato un lancio underthrown di Rogers e lui per fortuna è tornato indietro quindi pass interference è proprio clamorosa e poi sinceramente su quel pass eh, quel kick return dove ha guadagnato tipo 50-60 yard 70. cioè ha una 70 ecco ha un'accelerazione che è spaventosa sì, sì sì cioè io due un paio di volte lo davo morto invece questo qua da fermo praticamente è stato no, da fermo proprio da nulla è ripartito e ha cattoli l'uomo e eh, no, dovrò trovarli con <ride> fargli qualche gioco, devono mettere di moto che anche sul lancio in profondità che Rodgers ha sparato un po' più lungo del normale, lui aveva superato il suo uomo. Forse è stato il lancio un po' più corto l'avrebbe presa. Eh perché... sì, è vero, è esatto, è vero. Infatti non... però mi ricorda ha lanciato queste due volte su Geni, cioè mi ricordo di avere sì, ecco due target e uno era l'interferenza, un quello è un lancio profondo un pochino più lungo del dovuto, però lui sì, dovrebbero trovare il modo di farlo stare in campo e di limitare il più possibile gli eventuali errori che temono che commetta, perché alla fine cioè non dometti... abbiamo visto Noi, di, di errori <ride> che adesso non abbiamo visto. E quello è fatto. Poi che gioca po'. da dio anche negli special teams, non solo per il ritorno, ma come gunner anche con un'aggressività incredibile in questo da diverse partite, quindi non lo so, io sinceramente non riesco a, a trovare, cioè o eh, che ci guarda, ha che sa provato se... con Olivia e quindi non lo vogliono in campo perché cioè no, un... non lo so. Allora, anche noi che siamo tra i più azzineristi, che okay, volevo dire, <ride> sappiamo quanto testardo e cocciuto sia il nostro coaching staff e front office. Basti pensare che eh, Jake Ryan non l'abbiamo più visto dopo quella grande prova a Carolina, ok? E anzi, Naish Parmer si è preso il posto titolare e vediamo poi quanto sia cocciuto Ted Thompson, quindi eh, però sinceramente sì, fa strano, perché però, non cioè, vedo da questo punto di vista andrebbe anche detto che però per esempio Mangomari è entrato subito, cioè dopo due partite era già lì che riceveva palloni, che c'aveva i suoi le sue giocate dal backfield pur essendo un rookie. Per cui non lo so veramente cosa possa combinare. Eh, e non lo so cosa faccia da lunedì a sabato <ride> <ride> nello spogliatoio o in campo di allenamento. Però vabbè, insomma, speriamo che divederlo maggiormente coinvolto, insomma, anche perché comunque attualmente è ancora un mistero a no vento. Sì. Allora, abbiamo avuto il cambio della guardia per infortunio a centro, abbiamo visto quanto siamo ben coperti almeno in quella posizione della linea offensiva perché Linsley si è fatto male dopo, mi pare, 12 snap e subentrato Jacy Tretter che ricordiamo doveva essere lo starter l'anno scorso prima che si facesse male alla fine della preseason. È entrato 65 snap, non si è vista la differenza, né una falsa partenza, né un bad snap, niente di niente, per cui lì dato che pare proprio che domani non giocherà l'insley, siamo coperti. Sì, beh, quello non è un problema, sinceramente. Io, domenica, ho odiato un po' nel secondo tempo Bactiari, un po', perché quei <ride> capelli lì dovrebbe tagliarseli, perché lo, <ride> mh, lo vedo trucido con quel capello unto che esce da fuori il casco, un po', perché, come cioè, quanti ne ha fatte? Tre, quattro penalità? Non so, mh. tante comunque. No, vabbè, che stia giocando infortunato non al 100%, ormai è un data di fatto, ok? Sì però Ciccio, cioè, eh, tu l'anno prossimo se ne contrarcher, quindi cioè, qualcosa mi devi dimostrare, sinceramente. No che Nebulare dall'altra parte bi ha fatto molto molto meglio. Anche abbiamo una face midfield che è abbastanza rattoppata che era per cioè, per dirti, erano 4/5, erano all'Ingle Report, l'unico che non era era Lisley che poi è uscito dalla partita per assurdo e sì, io sapevo che non aveva al meglio Cosigna come Leng, però Leng per dire ha fatto una presentazione della Madonna, ha fatto un blog, un blocco, cos'era sul sui uh, Starks, sì, di Starks, cioè proprio da eh, dei ecollazione, praticamente scusa che m'è stata una cosa proprio straposta. <ride> Bellissimo, stra epico, ripaltato Hendrix con un cat blog della per Madonna. Esatto, Bartiari cioè eh, un cacchio. Invece di fare il podcast che gli fa di farci concorrenza. Eh, fai eh. <ride> uno tagliati capelli e due tira fuori le palle, dai. Vedremo, dai. No, detto tu non riuscivamo a ridiamo sopra perché comunque andata bene così, però sì, comunque ne ha fatte tante. E direi che se non c'era quella stupidaggine di Joseph, mi pare che ha annullato quel holding, mi pare ho la holding di di Bacciare, il primo TD noi l'avremmo mai fatto, faremmo forse avuto un un altro field goal. Però Beh, da da l'attacco va beh, ha dato però dai, l'importante è che l'attacco ha dato qualche segno di vita. Rogers è sembrato più lui, sinceramente. Sì, ci sono eh, stati ah, ancora ah, diversi passaggi sì, sbagliati in transizione. Sì, assolutamente, eh. eh, quello sicuramente sì, però dai, è eh, un miglioramento. Cioè abbiamo visto Lessi finalmente correre e non dalla shotgun, ecco. <ride> sì. Quindi vabbè. Parlando di testardaggine, Periglio dopo la grande prestazione dell'ultima partita, ah, arriva e Richard Rogers 5 recezioni 7 yard, probabilmente è un record, non lo so perché. Ragazzi, <ride> <Però ride> no, no, stato... per io scusa me, per io eh, ha giocato parecchi snap, perché non, non gli ha mai dato la palla, mi pareva deve aver capito, eh. Sono e forse non, hai le statistiche di Non e... non ci ho guardato, Discuro non ha ricevuto target. No, no, no, no quello sicuramente. Ho visto però che è stato più in linea Rogers eh, Richard, cioè è stato più usato come bloccatore e mi pare per una ventina di snap sia stato proprio nel 3 point stance a bloccare e per cui hanno capito che insomma ci sono troppi uomini avversari che vanno a bloccare le corse che ne mettono qualcuno in più a bloccare per noi abbiamo visto Coon anche di più abbiamo eh abbiamo visto Coon esatto e non abbiamo visto Ripkowski che mi pare abbia fatto un solo snap in attacco e vabbè arriverà anche su momento però dai, la prova dell'attacco, non so, io da da luna a 10 darei un 7, ma per i big dai. play 6,6 m, 6,5. Edizione troppo metto. di manica larga io. 6,5, diciamo 6,5 e mezzo, morta là. Sì, diciamo che hanno dimostrato il potenziale con quei quei big play che abbiamo visto e finalmente è stato un attacco più bilanciato, sì, anche perché la difesa dei Vikings c'è proprio, insomma, in teoria non era l'ultima delle arrivate, insomma, e eh, poi ha un grandissimo narratore che è Mike Zimmer, che a me piace molto e eh, e la difesa, insomma, Sembrava fosse uno dei punti di forza di questi guys, e invece con noi sinceramente no no no, cioè non ha dato l'impressione di essere dominante come magari sono altre domeniche, ecco. Sì, loro per scelta hanno deciso di giocare con due safety profonde come la gente ha sempre giocato contro di noi fino ai recenti problemi dell'attacco e ha blizzato anche poco, perché ha blizzato, mi pare il 24%, cito a memoria perché ovviamente queste statistiche statistiche non le ho fatte io, però ho visto, ho letto mi pare il 23% degli snap. Questo uno perché temeva di essere bruciato su profondo quando c'era da Genis e si vedeva palesemente come allargassero la difesa quando c'era lui in campo. Due probabilmente era fiducioso del fatto che i suoi sette davanti riuscissero a fare il compito e magari non si fidava del fatto che facessimo così schifo come m'ha fatto vedere ultimamente. Beh, vediamo no, già domani, avremo la controprova già domani. Esatto, poi tra l'altro di questo ne parleremo perché non sono un gimmi eh, i verso, come si suol dire, per cui va bene, parliamo dopo. Adesso passiamo alla vera protagonista della partita, che è stata la difesa però, tanta roba. Mamma mia. Mamma mia, tantissima, <ride> My Mend, Dalton Jones fra un Compton. <ride> sì, Dalton Jones ha giocato sia come rasciatore interno nella Daime che come outside linebacker nella 3-4 base. Quindi sta dimostrando quella versatilità di cui aveva parlato anche Alex eh, Gridiron. Ciao Alex. Per cui sì, poterne dare un uomo fondamentale perché ti dà quella flessibilità di poter magari anche solo utilizzare diversi pacchetti con lo stesso personale in campo, quindi senza modificare un cavolo. Esatto, leggevo line. che forse hanno abbandonato l'idea di farlo giocare come in run support perché forse non è molto bravo, ok? E mentre è molto molto bravo andare a cercare il quarterback che è, è, che è un quello che magari ci mancava un po' da quando era andato via Allen Jenkins, per dire. Mm -hmm. Poi, eh, mi pare sia stato raddoppiato diverse volte il buon eh ehm Julius Peppers, ehm per esempio sì. da Taiden Dorningback che però ha dato segni di vita rispetto anche lui rispetto a lui. Ha sì, fatto un altro sack, mi pare sia adesso a sei e mezzo, qualcosa del genere di stagione. È stato usato al suo posto nella Nickel, mi pare con uh, i tre con anche la mano a terra, insomma, Mike Neal, e quello lì è una una variazione da ah, Peppers che andava eh. come outside linebacker, per cui Ah, non ero a corto. Una cosa in più che che hanno fatto. Comunque la vera chiave della partita, secondo me, poi di Miratua, è stata difendere così bene contro le corse sui primi round, perché ehm Praticamente questo ha fatto sì che si trovassero i Vikings con un secondo, terzo e lungo che praticamente eh, invitava alla pressione, alla pass rush selvaggia da parte dei nostri. È vero che Bridgewater ha fatto i suoi completi, ha avuto un passer rating superiore a quello di Rogers, eccetera. Però il fatto che non avesse un running game, che Adrian Peterson sia stato annullato perché ha fatto 47 yard, 45 non lo so, è stato fondamentale nel rendere monodimensionale e quindi uno è togliere praticamente l'aspetto il punto di forza dei Vikings. Due è costringere eh, Bridgewater a vincere la partita e per quanto sia bravo, per quanto stia migliorando, non non ne è ancora in grado. Che forse è stato anche un po' sopravvalutato questo Bridgewater, adesso vuol dire dai più. Diciamo che eh, lo, ci sta eh, rivelando essere un game manager, ok? uno di quelli che non ti perde la partita, ma difficilmente riuscirebbe a a vincertela con questo non lo sto sminuendo, eh, neanche non voglio più tirarmela per gli anni prossimi, ecco. Però voglio dire anche le i due i due big play che ha fatto domenica, sono stati due com'è due anni tre feltrite lanciate in alto e una che Kyle Rudd è andato a prendersi eh, perché è più alto di Hyde, sinceramente, perché Hyde ha ha sbagliato il tempo della giocata, è andato per eh, e ha tagliato davanti alla, alla, al al side end e non nel e non la presa, quindi si ha esposto. Uno sì, si fortunata, e due ha concesso tutto il campo e abbiamo preso TD praticamente. Mm. E e anche l'altra che non ricordo, quale altro lancio? Ehm sembr sembravano sembravano due palle molto ben ben lanciate che poi sono andate fuori completi per la Mourinho. Di sì, Dio. quella che Tarte, ha preso mi pare quello. su sulla testa di Barnett, eh? qualcosa del, qualcosa del genere. Sì. Qualcosa del genere, sì. È qualcosa del genere, sì e ricordo con il lancio lungo su Mike Wallace che ha che ha sbagliato tra l'altro Mike Wallace che si era liberato di di di Randall in quel momento mm -hmm. in quella in quel momento lì, anche lì eh, Mike Wallace che è un punto di domanda, un punto interrogativo, per quale motivo è stato a fare una trade per Mike Wallace quando sai che eh, la sua pericolosità è nei lanci lunghi, praticamente nelle nelle nelle nelle corse nelle, nelle tracce dove lui va lungo e profondo, ok, senza fermarsi perché, perché si tratta alla sua velocità e dove Bridgewater se è una cosa che non ha è, è la potenza nel lancio, la potenza nel braccio e abbiamo fermato Peterson come tu hai detto, non l'abbiamo neanche mai sofferto anzi l'abbiamo quasi intimidito sinceramente mm. a volte Mike Daniels è stato bellissimo a vedere quando l'ha affrontato faccia a faccia, muso a muso tra l'altro ricordiamo che av avrebbe dovuto prendersi una penalità perché si è dato il casco durante la 1-1 uno durante durante uno dei giochi, cosa che tu non puoi fare per regolamento e e basta, poi sinceramente la difesa è stata, guarda, una una cioè un punto la difesa in cui è stata proprio fondamentale il momento in cui ci hanno bloccato il punt e quindi loro sono partiti tipo dalle 30, dalle 35 nostre e quindi già in raggio di field goal e in due tre giochi la difesa forse mi pare abbia messo due sack consecutivi, li abbiamo cacciati uh, indietro al di fuori del raggio del field goal, quindi li abbiamo costretto al punt viviva a un sì. momento in per la partita e poi nel momento in cui stavano facendo i vai che stavano facendo un bel drive, ok? E il il fumble è da spartirsi tra Clinton Dixon e Morgan Barnett, è riportato recuperato poi mi pare da Shields, mi pare forse. Sì. E ha proprio ha diciamo chiuso la partita. Shields, tra l'altro, all'inizio partita ha fatto due l'haggi della Madonna a ribaltare il, il portatore di palla sul su running game, pare che fosse comunque su ricezioni corte e ehm, si è visto come fosse incazzato perfino lui che di solito non è che giochi particolarmente eh, strong in questo Speriamo insomma, speriamo continui a giocare così. Sì, tanto... Vedere lui a sto livello è un Randall che sì, nei forse nei primi due giochi che ha concesso due due due ricezioni, magari un po' ridibile, però comunque è, Comunque rimane sempre tanta roba per me, Randall. Sì, per esempio, Randall io vedendolo giocare domenica lo guardavo e dicevo «Ok, questo l'ha concesso». Ovviamente poi fa sempre il placcaggio e eh, non si perde mai l'uomo e al massimo lo placca dopo aver ricevuto il pallone. Però allora io aspettavo che ci fosse la giocata decisiva perché ultimamente ha fatto così, ha concesso qualcosa magari di troppo però dopo, che ne so, ha intercettato Manning, ha intercettato Cam Newton, ha deflettato quel pallone decisivo contro i Chargers per cui comunque è un giocatore che c'è stato vicino che domenica però sì, eh e è, è un giocatore che mh, sostanzialmente ha poca memoria, cioè non sta a, mh, diciamo perdersi dopo aver fatto magari una stupidata nel gioco prima, ma resetta tutto e gioca, per cui alla fine secondo me <ride> tanta roba, noi lo diciamo tutte le volte, noi continuiamo a dire, comunque tanta roba. Sì, sì, sì, sì, tanta e roba. E menzione speciale anche per Grinton DX che c'è stato prima perché eh, tra l'altro lui è stato Ottimo sulle corse, questa volta addirittura era lui, invece che Barnetta scendere come safety nel box per difendere le corse, ha fatto un blitz con cui ha fatto anche un sack su Bridgewater. Forse e... il primo sack della carriera, forse. Sì, Magari con una... Ah, oh, ma può essere questo. E mi ha piaciuto molto anche Hayward che in stagione ha fatto qualche prova un po' così, mentre invece è stato un buon placcatore anche se ha sbagliato un placcaggio, ma ne ha fatti di diversi, insomma, importanti. Per cui sì, io ho punti deboli Beh, nella difesa non No, poi cioè Mike Dennis che ha placcato giocatore, quarterback o uomo di linea anche Lenatore sì. in quel momento e Clay Matthews che forse non viene nelle statistiche, però ha fatto due o tre tackles for loss che sono stati eh, proprio hanno anche lì ucciso il running game dei dei dei Vikings, quindi. Sì, è stato molto attivo su, contro le corse, infatti probabilmente detto anche dai commentatori americani più che da me perché la me conta poco una delle migliori partite da inside linebacker puro di di Matthews per quanto riguarda quindi fermare le corse. Rashi anche mi è piaciuto molto perché ha devastato il centro della della linea offensiva dei Vikings. Comunque è eh, se proprio rivedibile gli special teams e le coperture degli special teams, c'è stato qualche ritorno sì. più lungo del dovuto. Ecco. Sì, la parte Crosby, cioè idolo, mito, quello sì. che esatto Il resto sì, è un po' rivedibile, diciamo che rispetto alle prime partite dove forse c'avevano un po' viziato nelle ultime due, soprattutto un po' di un po' rivedibili. Sì, oddio, avevano contro Cordarrell Patterson che è un grande ritornatore e non lo scopriremo di certo adesso, però io poi tendo sempre a pensare che Crosby potrebbe farli diversamente i kickoff. Eh, anch'io, anch'io non ho capito perché lancia i calci tutti in touchback, e non è che capisco. Perché mi ho letto un articolo qualche tempo fa e qui diceva che nella prima parte di stagione cercava di ehm, in pratica fare il line drive, quindi fare i calci più bassi e mh, più veloci che andassero direttamente fuori. Solo che con il tempo che comincia a cambiare non ce la fa e poi anche solo sbagliare un attimo il tocco che da là parla ti trovi un pallone del cavolo che è ritornabilissimo senza avere ancora il coverage. Pronto, insomma, per cui potrebbe so. essere quella, potrebbe essere quella. Io punterei su calci più alti possibile con più in time possibile perché copre più campo nel frattempo. Comunque. Beh, e ma comunque domani cosa succede domani? Vi allora, scontatevi. domani eh, domani cavolo. Allora intanto sarà il 191o scontro tra Packers e Bears forse il 192esimo ce ne hanno fatti già il 191 comunque siamo lì la prima volta nella storia in cui si incontreranno nella Thanksgiving Night e quindi già questo è un evento due sarà la prima partita in casa dei Packers al Thanksgiving questo è un altro evento storico tre avremo in campo i tre più grandi quarterback della storia dei Packers più il quarto ad onore no non dirlo non dirlo <ride> non dirlo Ci siamo okay. la prossima volta, ok. Beh, ma quello che ho scritto anche nel gruppo quando ho postato no, questa cosa dire, qua no. era il quello che ha fatto in passato non verrà comunque cancellato, per cui è eh, subito. Va bene. No, anche perché poi ho qualche statistica su Catterley interessante. Comunque e eh, Bard Star abbiamo visto, non so se avete visto anche dell'intervista che gli ha sì, fatto sì, sì. Allen ha fatto molto pena, nel senso Immel lo ricordavo molto più in forma di così ed effettivamente molto provato. No, infatti dovrebbe essere a notte di Farva e per assurdo sarà a notte di Star perché probabilmente sarà l'ultima volta che lo vedremo all'Lambofield. Sì, ha detto così anche Samuel. Speraldi no, speriamo di no, però cioè no, le condizioni di salute di di di Star purtroppo non sono ottime e quindi l'iniz mm -hmm. Giovani sarà un evento e poi è, è la prima volta in cui avremo il 4, il 12 e il 15 insieme Sì, e sperando che facciano una foto almeno prima eh, della partita sì. perché durante l'intervallo Rogers sarà nello spogliatoio e quindi non lo farà però eh, insomma, sì. spero che lo facciano e Verrà svelato il numero di Farv nella facade del Lambeau Field e quindi anche quello lì sarà un momento insomma importante e anche farlo non si sa quando tornerà dopo questa cosa qua eh perché secondo me <ride> i rapporti non sono comunque idillici ugualmente dopo il rispetto no, però... che gli han fatto della Flag Football Game quest'estate però Va, va bene, intanto va bene, dai. Ci sono ragazzi. ragazzi <ride> esatto, esatto. <ride> no, comunque la partita di domani non è così semplicissima I Bers sono migliorati molto da quando li abbiamo incontrati E già comunque non è che li avessimo sì. dominati il lungo e il largo Abbiamo preso il largo verso la fine Grazie all'intercetto di Meteos Ma per il resto Io eh, intanto volevo citare anche prima un'altra cosa Che non ho fatto in tempo Che mi sono scordato di dire insomma il passer rating differential è una statistica che hanno sempre detto di utilizzare i Packers e in particolare Don Capers per valutare la prestazione complessiva della squadra, ossia la differenza tra il rating di Aaron Rodgers e quello concesso dalla difesa al quarterback avversario. Più è alto e quindi se è positivo, se il consegno più è alto, significa che insomma la difesa ha giocato bene perché non ha concesso un grosso passer rating e Rogers ha giocato bene, quindi sia attacco che difesa hanno giocato bene. Domenica scorsa, per la prima volta di scuro questa stagione e non penso che sia successo molto spesso, Rogers ha avuto un pass error rating inferiore a quello del suo avversario e per ches hanno vinto ugualmente. Io mi sono fatto la tabella Excel, <ride> per cui insomma, ve eh, la farei vedere ma non si può. L'angolo caso... del nerd. Esatto. <ride> Rogers pass error rating di 86,9 e Bridgewater 100,7, una differenza Però... di 13,8 e abbiamo vinto ugualmente. Le altre volte in cui Rogers ha avuto un passer rating inferiore all'avversario erano state le ultime 3 partite prima di questa con le 3 sconfitte con at Denver -27, a Carolina -7.8 e Detroit -4.2 con Carolina un asterisco gigante perché c'è stata molta garbage time alla fine, per cui i numeri sono un po' gonfiati per quello. L'attacco non è quello che potrebbe essere Non è guarito, non è guarito, sicuramente. No, tra l'altro, Rogers adesso ha un passer rating in stagione di 102.2 e eh, però è andato sopra il 100 soltanto 4 volte in 10 partite, sono state le prime tre partite che era spaventoso perché 140, 116 e 138 poi è stato ehm in pratica due partite sotto i 100 con 107,7 contro San Diego, per il resto sotto. Invece, visto che sono un nervo della minchia, il passer rating concesso della difesa in stagione è stato di 81,16, quindi un differenziale di 21. Quindi la difesa comunque male l'hanno fatto, dai. No, no, no, ma sinceramente anche insomma le le sensazioni erano quelle, insomma, comunque la, la se c'è un reparto che sta tenendo sull'altro questa stagione è la difesa. Quindi speriamo speriamo continui. Speriamo non ci stia facendo il non ci stia eludendo per niente. Non ci stia perculando. Comunque Esatto. Passando alla partita di domani, appunto, la difesa di Versi è migliorata parecchio. Sì, però a, domani a... non gioca neanche domani non gioca antar role, eh. Mh. Mm, buono. La safety tag. Bene. L'attacco, eh, diciamo che Cutter è entrato molto bene nel sistema di Adam Gase, che è il nuovo coordinatore offensivo che c'è da quest'anno e eh, insomma, è stato costretto probabilmente sotto minaccia di morte a eh, non fare i soliti lanci ad minchiam che fa di solito quando non sa cosa fare. E Peccato. i numeri, sì, esatto, i numeri si vedono perché intanto ha un percentuale di completi in stagione del 63,4% ehm um, ha lanciato solo 6 intercetti che è praticamente un terzo di quanti ne ha lanciati invece Payton Manning che ne ha lanciati 17 e 13 TD anche lì o chi eh, però sappiamo appunto lui insomma il sistema dei Bears che stanno par fidamento su lanci corti, passaggi brevi, insomma è il running game e mi suona il cellulare, ha subito 14 sec e ha un passer rating di 92,7. Non è, insomma, per carità ma non si, sì, sì. No, non sono numero, non sono numeri, però non so neanche brutti numeri, insomma. No, sì. l'unica cosa è che domani comunque torna forte per loro mm -hmm. e Ashton Jeffery è più no che sì, però non si sa ancora sinceramente e um, dirò l'abbiamo già detto è una squadra che sinceramente prima della partita di domenica scorsa contro i Denver sembrava molto in ripresa e poi ha perso una partita con dove eh, giocava Cedric Brockosweiler e dove ha concesso più di 200 yard a una, un attacco su corsa dei dei Denver che era forse il punto debole dei dei De dei Broncos quindi mm. boh mm, quindi sono un po' difficilmente difficili da da da da giudicare anche se mi se vuoi Io spero che vengano che visto la tipo della serata che si aspetta domani abbiano un po' di rispetto e quindi magari non vogliano <ride> Però ad per esempio vabbè, facendo cioè... il confronto tra Rogers e Cutler quest'anno, intanto beh, Cutler ha giocato la partita in meno di Rogers perché è stato infortunato in week 7. Eh, eh contro Seattle, no, sì, no, la terza, sì. <ride> Cutler ha una percentuale di completi superiore a Rogers, <ride> 63,4 contro 61,7 e anche lì eh si nota anche del fatto che fa molti passaggi più brevi, però la media su uh, dei yards per completo è di 7.6 che è superiore a quella di Rodgers che è 7.2. Quindi <ride> stiamo attenti a dare per scontato il risultato o la prestazione di Cutler perché insomma, come ho detto. Ecco. Sì, e poi comunque è sempre una partita divisionale, la rivalry, rivalry per eccellenza dello sport americano, quindi eh sappiamo che on any given Sunday o in questo caso Thursday, posso cedere di tutto. Sì, esatto. Allora, noi abbiamo intanto una domanda per noi da parte di Paul, Paul Neverhours. E dice la nostra pass rush è vicino a quella di quest'ultima partita o a quella delle tre precedenti e il nostro lei si è tornato o si tornerà all'attacco monodimensionale e soprattutto go per go e eh, eh, c'è da sperare che sia questo diciamo che il fatto di saper difendere bene le corse come dicevo ha aiutato perché eh, appunto mettendo in situazioni di secondo e terzo e lungo c'era più eh, diciamo creatività nel portare la pressione un po' da tutte le parti quindi abbiamo visto anche appunto il, il blitz di Clinton Dix eccetera magari con la situazione di terzo e 5, terzo e 3, cose così non lo fai. No, diciamo che possiamo venirne fuori con la risposta diplomatica. Forse non siamo una pass rush come quella di domenica, ma non siamo neanche come quella delle delle tre partite dove non abbiamo messo nessun sack, mm. non delle su sack. Quindi sinceramente gli uomini per portare pressione ne abbiamo, da Mattius a Peppers, a Jones, Neel, Perry e eh, a Mike Daniels, quindi gli uomini ci sarebbero, quindi si è visto un po' più di varietà rispetto al solito domenica, sì, questo è vero. Mentre per lei sì, insomma, intanto è fondamentale che stia bene. Eh però vabbè, eh, a parte non mi piace dire che ho ragione, cioè di solito lo penso e basta, però con la cosa che dicevo <ride> su quando gli danno le portate che deve avere, lui carbura e va e eh, si è verificato me l'ha fatto notare anche Fernando infatti per fortuna da me lo sono puntato su Sì, però diciamolo, diciamolo, tua eh, domenica a eh, verso la fine del secondo quarto era rincacciato perché non gli davano le, le portate che ovviamente doveva meritare di avere però, io ti sto calmo, che infatti nel terzo e nel quarto quarto gli è andate, ha macinato le gli yarde che e le ha portate a casa alla fin fine, quindi è anche forse una strategia per cercare di averlo mh, fresco e riposato verso la fine della partita quando in teoria dovremmo uccidere la partita. Sì, Matteo, quando sono in eh, modalità partita non mi devi, cioè non devi ascoltare quello che dico perché <ride> se ti ricordi una volta mi hai chiesto, beh, secondo te tu come la vedi questa partita? Ti ho detto "Li asfaltiamo" e abbiamo perso dopo 24 anni in casa contro il <ride> Dinamo, percos' lasciar stare mi ascoltare. Io starei attivando di scrivere sotto il post della partita o un'altra partita perché è meglio che stai zitto e basta. <ride> Beh, comunque ricordiamo che domani sera ci sarà l'evento. Sì. Vai, parlane tu. Eh, dai, domani grazie al grandissimo Diego André e eh, ci troviamo tutti a Bologna al non me ricordo il nome del pub, il Santo è. bevitore. Il Santo bevitore. Quindi una via Galliera serata... 47, qualcosa del eh, genere. Bologna. Comunque in centro Bologna, sì. Esatto e dove sarà una serata, una notte a tinte green and gold, ok? E dove siamo saremo la 30-35 persone, speriamo, se ancora non lo sapete, scriveteci, insomma, voglio dire, se ci ascoltate, esatto. però vabbè, tanto A parte il pool, cioè avremmo essere... dovuto dirlo all'inizio perché magari all'inizio si ascolta, ma <ride> alla fine esatto. la gente se si rompe no, le palle, cioè <ride> sarà una grande serata, dai. Comunque vada sarà una grande serata. Sarà bello il fatto di ritrovarsi dopo in tanti dopo il meeting di Parma dello scorso maggio, sarà bello guardare questa serata emozionante che contiene sia la partita che eh, quello che abbiamo detto Star e Farvar e poi insomma vediamo <ride> vediamo come andrà la partita. I pronostici Beh. dobbiamo fare. Vai. Bravo, vai. No, vai prima te, io devo ancora pensarlo. <ride> Beh, vittoria, dai, vittoria 20 di no 31 a 31 21. Allora, io secondo te devo dire sconfitta come stavolta. <ride> sì. Ma che che come in Minnesota vi avevi prima... avevi pronosticata la sconfitta, capito? Esatto. Ricordo. E quindi abbiamo vinto. Quindi cosa faccio? Dico un'altra no no, no, no, no. Allora, dico, dico seriamente. Tu che pensi? 35 a 17 per noi. Per... Vabbè. Vale. In ogni caso posteremo foto da Bologna, quindi se non riuscite a venire, vedrete noi che ci ubriachiamo e che <ride> <ride> E basta dai, lasciamo stare tutti e ce ne andiamo. <ride> sì. Ciao Salvatore, a domani allora. Ciao, grazie Met, e grazie a tutti. Ciao ciao. Go peggo. Che eh, cazzo no. mi stavano dicendo? Eh. Ah, e ascoltate bene la sigla finale perché è su quelli contro cui giochiamo domani. Ciao. Ah. <ride> must We take this disgrace Another Bears fan Throwing insults in our face The Packers are the greatest team To ever play a game Even if from time to time They've been a little lame How could you ever love a team With Jim McMahon Not even Porky Pig Was as big a him They got a reputation That's mostly based on luck The Bears still suck The Bears still suck The bears still suck, the bears still suck, the bears still suck. They really, really, really, really, really, really suck. Yes, the bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll For cripe's sake, they only won one lousy Super Bowl They make fun of Wisconsin but we don't get upset Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge cause this is all in fun As far as football rivalries, we're both number one, still we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck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 Sock!